Mys med flamman. Jag heter Anna Herdy och det här är Sina Aldevani. Och idag ska vi fredagsmysa. Mm. Eh, vi har inga chips, inga liksom, tacos, men vi har men lite te och kaffe. kaffe. och te. Koffein är nästan allt man behöver. Exakt, koffein gör ju ändå att man håller igång. Koffein och Fortfarande nu klockan 16 eller eftermiddag, det är otroligt. Jag är hur fick som helst. <kör> det är väldigt bra, jag är inte hur fick som helst. Och det eh, kommer vi kanske behöva ta hänsyn <laughs> till ja, under kan den här eh, videon. Ja, men idag i alla fall, vi ska prata om tre olika ämnen. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja med det som igår, eller i föregår när vi bestämde det här, var ett svek om vinster i välfärden. Mm. Men idag är lite min mer otydligt, eller tydligt, beroende på hur man ser det. Men vi skulle i alla fall prata om sveket <laughs> om vinsterna i välfärden. Mm. Och det är ju så att eh, snart är det partikongress i, för Socialdemokraterna mm. och då passar de på att göra nyheter av cirka allt som de ska besluta om. Och det är, det är imponerande ändå att, att de får eh, så mycket nyheter om, eh, eller att det att de, att de får sånt genomslag nyheterna som de presenterar. Det är en väldigt skicklig liksom, mediestrategi. Det har varit det här, det, varit? det har varit det här med tiggeriet. Hur man vill ha det i tiggerifrågan. Det har varit det här med eh, vinsterna. Det har varit någonting mer om eh, men jag hörde liksom en lång genomgång av massa nyheter som man mm. ändå fått igenom men nu kan jag, ja. kommer jag inte ihåg de så himla bra så, så bra Men igår när vi pratade, när det var ett svek mm. eh, då var, hade Socialdemokraterna alltså gått ut i eh, vinster i välfärdsfrågan eh, och från att eh, ha gått eh, liksom att kritisera vinsterna och vinstuttaget i välfärden till att till att låta som att de egentligen inte vill låta det gälla vårdsektorn. Mm, utan bara skolan, bara att skolan ska gå först. Men idag så har de har de backat eller varit missförstånd av oss? Eller? Alltså det är så oklart. Mm. Alltså jag tror, man, och man kan gissa på att det här... Man kan ha olika teorier om varför, alltså rent speltekniskt, varför de håller på så här och ägna en hel vecka åt att vara ganska oklara ja. med vad de egentligen vill. Eh, så nyheten kom då häromdagen Om att det är skolan framförallt Och då har de bara släppt Hela vårdfrågan, det står ingenting om vårdfrågan Nej. Utan det är, det är bara eh, Vinsterna i skolan som ska Aktivt motarbetas eh, Detta får ju eh, Liksom, vad ska man säga, Och fackföreningsrörelsen Som har varit väldigt tydlig med att vara emot vinsten i välfärden, att gå i taket Naturligtvis, mm. Tobias Baudin Ordförande för kommunal, skriver Arja Ehm, arga liksom, texter om, om detta, LO reagerar ehm, det har startat någon slags kampanj som heter Bakka Shekarabi eftersom det är han som liksom har på något sätt fått liksom, vara mm. personen som står för den här utredningen och så. Och ett, men du missade väl inte löpet igår på Aftonbladet? Jo. Ja, det var ett jättestort om Sjöstedts ilska. Just det. Nu hotar han. Det hände ju också. Och det tror jag kan mm. ha varit en avgörande del till varför man då idag på presskonferensen när man ska presentera hela det här mm. politiska innehållet för vad som ska beslutas om på partikongressen. Då, tar man, då får ju såklart statsministern massvis med frågor om ja men ska ni inte begränsa vinsterna i vården? och då säger han jo vi ska väl det vi gillar inte de vinsterna heller Nej. och så blir det helt utan vi onklart. vill fokusera på skolan och här, mm. det är så här ja, men en snäll societolkning är ju vi vill fokusera på det som vi tror att vi kan få igenom så här, vi ah, pragmatiska och ja det är, snäll. Mm. Ah, det är snäll och sen så kan en lite elakare vara att de faktiskt blev lite rädda och kände den här pressen också mm. Mm. Eh, när de gick ut i vinstfrågan mm. i, i, liksom inom vården eh, och så här förtydligade men ja det kan ju betyda lite vad som Nej, men och, och man kan ju fundera då på var, varför gör man det här? är det för att blidga till partihögen? är det för att blidga Eh, liksom lobbyorganisationerna inom, inom vårdsektorn mm. som ju har varit väldigt hotfulla. Man ska komma ihåg att socialdemokratin är ju ett parti byggt på klasskompromisser. Och eh, naturligtvis så vill man liksom eh, ha, eh, komma överens i det, även i den här frågan. Mm. Men kan det... vi prata lite om de här äh, vårdjättarna och välfärdsbolagen mm. för att någonting annat som var väldigt väldigt intressant och mm. som Ja, men på något sätt gjorde mig lite glädd trots det miserabla innehållet. Mm. Det är Sveriges Television som gjorde en granskning. Mm. Och den kom nu för bara ett par dagar mm. sen. Ja. Och, de, och det är så att Svenskt Näringsliv har hela tiden anklagat LO och alla som är emot vinster i välfärden för att uh, hålla på med alternativ fakta. Fake news! Fake news. Men uh, SVTs granskning visar att det faktiskt är uh, Svenskt Näringsliv själva som gör det. För de har nämligen en hemsida där du som egen företagare kan räkna ut uh, hur mycket du kommer gå back om man faktiskt mm. inför ett vinsttak mm. uh, i, i din organisation. Um, och uh, det är jättemånga det är flera tusen företagare som mm. har testat det här mm. uh, och har, det har visat sig gå med minus mm. uh, men samtidigt så menar då SVT som har räknat på det här att de siffrorna är missvisande det är det som är fake news mm. och det är det som är alternativ fakta mm. mm. uh, att de, de har liksom trixat med det mm. och dessutom medvetet mm. um, Jag tycker det var så talande citat här på slutet Karola Lämne Eh, som, är. som är ordförande då för och vd för Svenskt Näringsliv. Då får hon en fråga som lyder så här från SVT. Du anklagar utredningen för alternativa fakta. Är det fakta eller alternativa fakta? Ni ger i era svar. Mm. Eh, och då ska svara Carola Lämne Det är fakta för det året. Eh, det är... <laughs> eh, många företagare tycker ändå att gränsen för långsiktig vinst är väldigt snål tilltagen Det blir svårt att skaffa en buffert eller expandera. Eh, det är ändå bra att det finns en snurra som man kan räkna för ett år säger Carola Lemne mm. är det fakta som ni ger era svar till företagare det stämmer ju för det aktuella året svarar hon då Nja, eh, är det sant att vårdcentralen bara får ha 14 000 i vinst ja räknar man med flera år så kan man få ett annat resultat. Ja, alltså, då blev det väl inte riktigt sant. Det är väl din tolkning då, <laughs> svarar Karola Lämne. Ja, men i alla mm. fall. Alltså det värmde så mycket. Dels att SVT faktiskt tog mm. sig tiden och göra den här granskningen. Mm. Jag tycker att det är det som Public Service ska syssla med. Men, men också att... Nej men alltså den var, det var bara så klockrent mm. att alltså, det är de som har anklagat LO hela tiden mm. Mm. Eh, för lögner mm. när det är de som har det på och den här trixar. statliga utredningen då har de ju också anklagat för Ja, ja. ja. Eh, så det har varit mycket om vinster i välfärden mm. och det är ju mm. faktiskt en vinst för vänstern att vi Precis. faktiskt pratar om det här. Exakt. Och det man kan säga bara för att sammanfatta ihop den här diskussionen det är ju att det blir spännande att se vad som händer på Sossarnas kongress. Eh, det blir spännande att se hur man ska försöka få det här att bli någon form av kompromissfråga mm. i riksdagen om, om det är det sossarna man siktar in sig på att liksom lämna mm. något slags förslag för att det man gör då det är att bryta överenskommelsen med vänsterpartiet alla journalister som frågar Jonas Sjöset Ja, så då kommer ni bryta samarbetet. Mm. Eh, har ju fel utgångspunkt. För det är Socialdemokraterna i så fall som bryter den ja. överenskommelsen. Vänsterpartiet har inte gjort någonting mm. för att bryta. Utan det är ju i så fall Socialdemokraterna som bryter. Mm. Eh, och, jag, och jag är helt övertygad om att Vänsterpartiet naturligtvis minnar allvar. Allt man har gjort de senaste fyra, fem, sex åren har byggt upp till det här. Det är ju... Eh, det, det skulle vara helt omöjligt att inte bryta samarbetet mm. över det här, för det här har varit den allra viktigaste diskussionen mm. och det är ju, även om vi på den här ledarsidan liksom har sagt att den här vinst vinst utredningen som kom Ilmar Repalus, den är ju liksom inte socialism, även om det är det som de välfärdsjättarna säger. Men den är, den är helt okej. Okay. Mm. Man hade kunnat gå längre, men det är ett bra första steg. Liksom. Mm. Så det är ju redan en kompromiss. Ja. Det är en ganska tam kompromiss, den som, den som gäller med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Mm. Ehm, ja. Ja, alltså Så då... Vår välfärd kommer inte, är inte ens i närheten av att kollapsa om det här skulle gå igenom alltså. Men alltså ni som kollar på oss, ställ gärna frågor eller kommentera För att vi ser de här kommentarerna direkt också oh! Vi ser att det till exempel Carl Flanser tycker att det här är det bästa med fredagar Det är ju väldigt kul att du tycker det tycker vi med? Det tycker vi med, vi är aspeppade varje gång vi ska göra det här Adriana Arjes är också bänkad Jan Anders Johansson ser på oss nu och Navras Mubarsi säger hej på er så att vi ser er och vi hör och vi vill gärna att ni är med och diskuterar ja. detta mm. så. så ska vi köra nästa ämne vi kan köra nästa ämne tycker jag mm. då eh, handlar det ju om detta med det är ett ganska brett ämne och vi skulle mm. kunna prata om det väldigt väldigt länge för det på något sätt eh, tar in men vi ska inte prata så länge Nej. men Eh, signalpolitiken i den här blåbruna röran mm -hmm. till samhälle som mm -hmm. vi har. Du har ju skrivit en ledare idag som handlar om eh, det här med no-go-zoner och Just Moderaternas det. signalpolitik och ja. eh, att det finns lite att lära sig för vänstern mm -hmm. av den här... Berätta lite om Ja, det säkert... nej men... För vi... Ehm... Jag är så snabb med att bara skratta åt moderaterna. Det är i och för sig många som är snabba med att skratta åt moderaterna mm. nu för tiden. Just åt deras här absurda förslag som kommer ett efter ett. Och nu senast så var det det här med deras no-go-zoner som de liksom har. Ett gammalt förslag. Ja, det är ett gammalt mm. förslag. Men, men i alla fall att det är så här vissa områden som. Så här... Ja, men till exempel att ja, men man ska inte få sälja. Man får inte sälja knark utanför förskolor och alla bara, men hallå, det är olagligt att sälja knark redan idag vad pratar mm. om. Mm. Men, men det som hon lyckas göra med de här utspelen är att vi börjar plötsligt diskutera saker. Mm. På hennes och deras premisser. Mm. Och dels så målar det också upp en bild av så här, vi och dem. Så här, det, det är en del av samhället där de kriminella lever. Och så finns det en del som gör rätt för sig. Och den här uppdelningen är dels så här klassbaserad. Där de som är mest utsatta målas upp som de som är typ kriminella och som samhället måste upp, räddas från. Mm. Men också så här etnifierad. Mm. En etnifierad grupp mm. så här, som också utmålas som, ja, men som bor i mm. de här no-go-zonerna. Mm. Mm. Många av våra förorter. Mm. Och när vi liksom börjar, Även när vi svarar på de här utspelen så har vi på något sätt gått med på den världsbilden. Och man kan se att så här, vi från vänstern försöker att verkligen inte göra det och hela tiden ifrågasätta. Mm. Så här, men, men ser våldet ut som du säger att det gör? Mm. Är det de personerna som är kriminella? Beror det verkligen på det här? Nej, okej, okay, det beror på fattigdom, mm. så här. det beror på klassklyftor. Men man kunde också se i Agenda till exempel förra veckan mm. i söndags när de diskuterar just arbetsmarknadsfrågor men också utifrån ett så här asylmottagande att så här, vad ska vi göra eh, med alla arbetslösa invandrare när vi för samtidigt får in siffror på att nej men alltså nyanlända lär sig språket mm. väldigt snabbt mm. det har varit mycket nyheter om det mm. nu på sistone mm. eh, skaffar jobb och att det går så här, jättebra för nyanlända ungdomar, ungdomar och, ja. mm. och så här, det är inte ett Helt problemfritt område. Men då var det liksom Ylva Johansson, Jimmy Åkesson och Anna Kinberg-Batra. Som diskuterar invandring bara som ett problem. Mm. Um, och då har man verkligen höger högerifrån. Så här, från den bruna högen mm. till den blåa högen. Lyckats sätta agendan. Mm. Um, oavsett. Och, och på många sätt så följer Socialdemokraterna efter. Jag mm. såg att eh, en av de politiska sakkunniga på eh, Stats... Vad heter det då? Statsministerns kansli eller statsrådsberedningen. <kör> Jag måste bara hitta det. För det kändes som en... Eh, det finns ju så många reaktionära knappar eh, som det trycks på nu. Mm. Varenda parti, ja. förutom möjligtvis vänsterpartiet, trycker mm. på dem. Ja, och det tar sig i uttryck medan du kollar mm, ja. det. Det tar sig i uttryck i den här... Eh, såhär, kravpolitiken mm. så det, det, det är det som är väldigt tydligt mm. att såhär, vi ska kräva eh, hårdare straff, nu ska vi ta hårdare tag mot mm. det här um, och att det liksom det, det handlar inte om att såhär, utjämna såhär, och förbättra människors livschanser utan såhär, snarare bara ställa krav mm. och det är ju så mycket en retorik, mm. alltså det är så lite, det är några konkreta förslag från Socialdemokraterna som handlar, och från Moderaterna som handlar om liksom straffskärpningar eh, på olika saker och, och, men det är så lite konkret politik och så mycket signal liksom. mm. eh, och så mycket retorik och det är det som är och jag tycker inte man kan säga så här nu får vi det lika, I, alltså det är som att de för Moderaternas politik för att det hade varit värre med en Moderat och SD-regering, men det, man, det som händer är ju att man förflyttar samtalet förflyttar mm. och liksom eh, trycker på och liksom gör det lättare för den här normaliseringsprocessen som innebär att man kan säga värre och värre saker mm. bunta ihop fler och fler människor mm. eh, ställa dem mot varandra och så vidare ja. och det är det som är det farliga man kan fortfarande alltså, rent, rent materialistiskt så är det fortfarande ja, men, fortfarande ganska. jag blir så trött Eh, till exempel då så är det alltså en eh, politisk sakkunnig på statsrådsberedningen eh, som skriver så här twittrar så här: eh, ökade krav i skolan, stopp för tiggeriet hårdare tag mot brottslingar ansvar, ansvarsfull flyktingpolitik alla ska jobba hashtag S-kongress mm. och det säger så mycket det har vi knappt ens sagt men då, nu vill man ju också då socialdemokraternas partiledning lägger alltså då fram ett förslag om att permanentera den här vidriga flyktinglagen eh, som man sa var tillfällig och som var liksom, man undrar hur Miljöpartiet mår idag <går> när man... Gud, jag, ja. det var länge sedan jag tänkte på Miljöpartiet. Ja, ja eh, kä kämpa. Mm. Men eh, nej, men det är så typiskt och hur många betyder som helst. Och, mm. ja, men no någon har väl gjort någon mätning någonstans mm. där man, man ser att det här lönar sig. Ställa mm. mm. krav är mm. rätt för dig. Mm. Men, det som är, men det som är tragiskt med det här, det är ju faktiskt de långsiktiga konsekvenserna. För att ja, det är signalpolitik, det är en speciell retorik. Mm. Men långsiktigt så kommer det cementera uppfattningen om att så här, en, en så här, liberal uppfattning mm. också om att så här, det är du arbetslös så ser det för att du inte har gjort mm. rätt för dig. Mm. Har du dåliga betyg i skolan så är det för att kraven inte är tillräckligt mm. höga. Alltså mm. ähm, och det är liksom så här: nej, det är, inte, det är inte systemet som är dåligt mm. på att såhär, ta mm. igång... det lägger över ansvaret på, på individen. individen. Och vi skrev ju också en ledare förra veckan om Ygman-besöket i Malmö. Eh, det. Där, där det liksom retoriken handlar om att du måste ta ansvar för. Den här grova kriminaliteten. Dra inte en lina på, på lördag. Eh, klipp det inte för 50 kronor och inte taxibilligt. Eh, jag tycker att det är. Eh, jag tycker inte att per se att det är dåligt att tänka att ja, det är, man jag att du, vem... du skulle säga jag tycker inte det är per se dåligt att dra en lima. <laughs> det är inte nödvändigt. Jo, jag tycker det är att knarka. Men eh, vad jag menar är att det är klart att vi ska ta... Jag tycker också att det är viktigt att gå till restauranger som har kollektivavtal. Mm. Jag tycker också att det är viktigt att gå till restauranger där folk har det... jobbar på rimliga villkor. Ja. Jag tycker också men att det är liksom, men, det men, är det det utspelet man vill göra? Nej, men, när man och är, är, det, ja. är det det som Ygeman menar? Nej. Eh, man menar att liksom misstänkliggöra en, en viss grupp i samhället. Och ibland med rätta. Det finns en stor liksom, mm. svart eh, markna, inte marknad säger man? Svart ekonomi. Stor del av ekonomin är, är svart i Malmö, säger ju mm. liksom. liksom. Undersökningar om det. Och det är ju ändå viktigt såklart att motarbeta. Mm. Men frågan är om det är regeringens enda lösning. Att vi själva ska ta ansvar över ja. den eller liksom den grova brottsligheten. Mm. Det är det inte kommer någon säga då. Någon kritiker kommer säga att ja, men man vill också ha fler poliser och fler... Eh, liksom, och såklart men det stora verkliga problemet är ju det här systemet som gör ja. att människor kanske ser det som en utväg att faktiskt bli kriminella istället för att Ja men det målar också upp en bild av vilka som är kriminella ja. och vilka som inte Exakt. är kriminella. Ja, nu kommer vi till uh, den viktiga. Och det pointen. tycker jag är väldigt intressant därför mm. att nu så publicerades en krönika också i veckan mm. i Aftonbladet som Jan Guillaume skrev och han skrev om så här, vad som händer med våra pensionspengar och hur liksom, miljarder har förskingrat så jag ska se om jag hittar Eh, men, vi... jag kan, men om du letar så kan jag säga mm. att Mikaela Kedhammar eh, har kommenterat och skriver och straffhetsen känns som någon gammel moderat har tagit över Sossarnas partiledning. Mm. Mycket riktigt. Så känns det. Mm. Och det är ju eh, på många sätt eh, helt bisarrt att det på något sätt inom arbetarrörelsen har gått det hållet att eh, Mm. att det är liksom straff som är lösningen på, på, på problemen och inte något annat. Mm. Men ja, man... all forskning dessutom ja, säger ja, det motsatta. Ja. Högre straff har inte avskräckande effekt mm. och högre straff gör inte heller, alltså det, det minskar inte brottsligheten nej, nej. statistiskt. Mm. Så det här är ju verkligen bara signalpolitik. Men nu mm. hittade jag det. Yeah. Och det handlar då om några riskkapitalister som så här har... Han skriver att de har plundrat svenska pensionärer på hundratals miljoner. Mm. De hade gjort någonting liknande också. De hade gjort någonting liknande i ett annat nordiskt land. Jag ska se om det var Danmark. Okay. Och... Och de fälldes inte, mm. utan det konstaterades bara att ja, men det, här är, det här är inte god affärssed, typ. ehm, men, alltså, och ni kan inte fortsätta, men det var inga straff. Så rör de sig vidare till Sverige, gör samma grej, spekulerar med pengarna. Ehm, nej, det var i Norge. Mm, det var Norge. Mm. Ehm, och det som är intressant, och som Jan-Gyu också lyfter i den här texten, är att deras kriminalitet... Är inte kriminell. Mm. Um, och då. Och då och det, och det kan också, jag, jag kan också fråga mig. För att de här finansmännen. Mm. Som så här har våra pensioner i sina händer. Det är så här, nej men såhär. Okay, det de gör är inte kriminellt. Mm. Fast de liksom använder våra så här välfärdspengar mm. egentligen. Och mm. pensionspengar. Mm. Till att så här bli snuskigt mm. rika. Alltså de skor sig mm. verkligen på så här. Vanliga människors pensioner. Mm. Mm. Um, där ser jag inga krav från regeringen. Mm. Där ser jag inga krav från socialdemokraterna som faktiskt möjliggjorde att man kunde ha de här privata pensionssparalternativen. Mm. Um, och, och det är så här, ja men är det de här... Jag förstår att så här, de, svart, den svarta marknaden, så här, det, det är kriminalitet, och det är verkligen skadligt för samhället. Men så här, de stora pengarna och de, den största kriminaliteten, det är inte ens olagligt. Nej. Nej. Um... Mm. Så jag, och det säger så mycket också om mm. vart samtalet har flyttat mm. på sig vilka det är vi ser som kriminella mm. det har gått mm. så jäkla fort också man såg det komma men det här kommer ju vara de frågorna det som Jonas Wikström, vår kollega, brukar kalla för de destruktiva frågorna för att det kommer aldrig något gott ur dem någonsin och de frågorna om kriminalitet och om liksom brott och straff mm. och liksom den sortens frågor det är det som hela valrörelsen kommer Liksom centreras kring om inte socialdemokraterna vågar ta strid om mm. vinsterna om allmän viss tid om liksom utstationeringsdirektiv eh, om liksom massvis med saker mm. där SD nu väldigt tydligt visar att man är till höger mm. eh, och det är, det är vidrigt Eh, vi har fått en kommentar så, från Adriana Ayres som säger att det är inte längre relevant vad som är sant. De blåbruna målar upp en värld så som de vill se den och det blir sanningen. Mm. Det är som någon slags reklam för den typ av värld de vill ha för att kunna förflytta maktpositionerna. Mm. Vi i vänstern får inte köpa det, vi måste fortsätta berätta om hur vi ser och analyserar samhället. Ja. Eh, exakt så. Eh... det står en ledare också som kommer ut idag som jag skrev. Nej, ja. men just att så här, vi måste det måste vara vänsterns offensiv. Mm. Och hur gör man det då? Alltså om vi ska prata om mm. hur gör man hur hur hur tar man då för om, om vänstern, om vi säger vänsterpartiet i det här fallet, hur ska man då försöka... För man måste slå sig in. Det, det är svårt att bara byta liksom, eh, skift i debatten. Det kommer inte hända. Vi kommer prata om de här frågorna. Men hur slår man sig som då vänstern in i det här? Jo, det, att, det måste ju vara att genom att eh, ställa liksom, de radikala kraven- i de här, i den här liksom mm. frågorna, eh, men inte gå med på kontexten utan hela tiden på, påpeka att. Men det här tycker du, det behöver inte betyda att det är så. Jag försökte i den här igmanledaren ledaren också säga så här. Men tänk om vi hade sådana saker som tillgångsutredare. Det vill säga, det är klart att grov brottslighet och grova kriminella nätverk, det handlar om pengar. Men det är inte bara så att folk älskar att vara kriminella. Man gör det liksom för att man tjänar pengar på det. Och då finns det något som man har provat på olika ställen som heter tillgångsutredare som är sam. Liksom, samarbete mellan Skattemyndigheten, Försäkringskassan, polisen och liksom andra eh, institutioner i samhället okay. som, eh, som delar ut pengar till människor helt enkelt. Eh, mm. Alltså socialtjänsten och så vidare. Okay. Och man då har utredare som följer pengar för att titta på var tar pengarna vägen, hur ja. går de, alltså hur ser nätverken ut? Alltså det som mm. är utredningsarbete, poliserat med okay. utredningsarbetet, ah, okay. men man har liksom ett, ett samarbete. Mm. Det är ju ett sätt att liksom hitta att ge ett konkret förslag för konkreta åtgärder mot den liksom grova brottsligheten. Mm. Eh, samtidigt, jag förstår att du ser det skrämmande. Nej, ja. Nej. ja. Nej, men jag, och, och det är ju inte att byta, det är ju inte att skifta helt fokus, för det är, men det är att ge liksom reella lösningar på ett mm. problem. Jag, får, jag vill prata om kostymerna, ja. som tar alla våra pengar, ja, men, men, men man måste men, prata men ja. om man absolut, måste, man, ska man måste ha lösningar både, på problem. Man måste, i, ja. man måste prata om både kostymerna och det som är alltså för människor ja. som bor. I, eh, när jag bodde i Hallunda eh, och vi hade haft liksom bränder nere på parkeringen, ja. eh, så klart att folk är oroliga. Eh, ja, men anledningen till att folk brände bilar. Försäkrings, ja men, det det. Jo, men också ja. anledningen till att, eller vad polisen i alla fall sa, eh, som var anledningen till det, var att man också hade satt in sådana här, här stora, jag kommer inte ihåg vad operationen hette, men som handlar om. Eh, den grova brottsligheten när man liksom sätter åt och för att då flytta fokus från eh, de som, som polisen just nu hårdbevakar mm -hmm. så eh, börjar man sätta el på massa bilar för att liksom okay. eh, eh, ja. det, det, kan vara ett, det kan vara ett sätt, men mm. liksom människor där jag bodde då var ju oroliga också för det, liksom, att det var skjutningar nere i, i Norsborg är naturligtvis ja, eh, nej men ja. Folk, blir, ja. folk är oroliga och vänster måste även ha svar på dem, den oron liksom. Ja, bara om man inte snargar sig för mycket på oron. Nej. För grejen är ibland så kan medial oro mm. också så skapa mm. oro. Mm. Alltså så här, den upplevda Exakt. otrydheten <hör> behöver faktiskt inte alltid mm. vara helt berättigad, sorry. Mm. Um, ibland så kan det vara politiker och skribenter och journalister mm. som piskar upp det. Exakt. Um, men nu ska vi ta en jättesnabbis. Vi tar en jättesnabb prat om... Prat om Stockholms hyror. Stockholms hyror. Okej, kort sagt, hyresgästföreningen går ut och säger att de vill införa Stockholms hyror, Vilket innebär att man ska höja hyrorna i innerstaden. Och alla bara, va? Ska hyresgästföreningen höja hyrorna? Um, kamp för Ja, hyror. Och så är det en del som blir sura vänsterifrån. Och inte politiker. Jag har inte sett några. Fy, var är mm. i Stadshuset? Mm. Eh, men, men många andra kritiserade, men inte bara vänsterifrån i och för sig, att här, ah, men det, här är en, det här är en öppning mot marknadshyror för att mm. då, tar man, eh, då tar man hänsyn till läget. Mm. Eh, och om man bor centralt så ska man rimligtvis betala mer i hyra. Och det kan verka som något logiskt för att så här, ja, men vadå? det är ju mm. mest höginkomsttagare mm. som bor centralt mm. så varför ska inte de betala högre i hyra? För det första så var det inga förslag om att eh, hyrorna kommer att sänkas eh, i ytterstaden. Mm. För det andra så läget, eh, så länge vi har en bostadsbrist så kommer ju även så här ytterstadsområden vara eftertraktade. Mm. Hur ska man ställa sig till det i så fall? Mm. Eh, för det tredje så, kom, så är det liksom, vi tas redan hänsyn till, till läget. läget. Eh, och här är hyresgästföreningen extremt opedagogiska mm. kring deras hyresättning. Mm så att ja sen så har de gått ut och förtydligat och sagt att det här är inte alls marknadshyror och det är väl liksom ett sätt att parera någon mm. så här Eh, högerpolitik mm. också såhär, ja. att, eh, mm. ja, men, ja men typ att såhär, men nu kommer vi för att många har sagt att ja, men det här är så mycket missförstånd och mm. alla vänster ifrån fattar ingenting som har kritiserat oss mm. men det är så här: ja hyresgästföreningen om ni går ut och vill höja hyror i innerstad där det dessutom inte bara bor, mm. högerkomsttagare alltså såhär, det kommer ju bidra till en ökad segregation. Mm. Och i så fall så kommer det enda sättet om man har det här, den här typen av hyressättning då kommer det till slut vara just social housing. Mm. Mm. Det vill säga öronmärkta bostäder för fattigare personer som kan bryta mm. eh, det här. Mm. Så då är det lite så här, men hur vill ni ha det? För vi mm. vet att ni har varit emot både social housing och marknadshyror. Mm. Mm. Um, så det Nej, men och snälla ja. vara en opinionsorganisation. Snälla företräd era medlemmar. Snälla mm. försök inte spela spelet. Utan gör det som... Eh, alltså det, man vill in, ingen vill väl kämpa för höj, högre hyror. Alltså det blir bara så himla... Väldigt konstigt. Ologiskt, ja. Nu blev det här eh, lite deppig avslutning. Ja vänta, vi måste säga något <laughs> Nej, men det händer mycket roligt med flamman just nu. Det är det. Vi kommer snart... Tidningsföreningen snart årsmöte. Det är kul. Då kommer, vi ha, då kommer det hända lite roligt, så håll utkik efter det. Vi kommer snart ha sjösatt en ny kampanj som handlar om att... Du kanske inte ännu prenumererar på flamman, men kanske vill prova och prenumerera på flamman. Då kommer du få göra det fyra veckor. Få tidningen hem i brevlådan eller till din e-post. Mm. Eh, så håll utkik efter det också. Då får man chans att prova på eh, och se hur det är att ha flamman. Och eh, ja, det händer mycket med Och det. faktiskt så är det ju, det är ändå fredag. Det är ändå fredag. Solen skiner i alla fall här. Här i Stockholm skiner. Mm. <laughs> eh, och vi är så glada att ni har tittat. Vi hade faktiskt rekord förra veckan. Mm. Eh, vi vet inte siffrorna ser ut nu. Men, mm. Eller ja för, förra veckan mm. var det i alla fall. Mm så eh, tack så mycket för att ni har tittat tack så mycket för att ni har kommenterat eh, och fortsätt lyssna på oss och lyssnar ni på oss via podd så får ni gärna gå in och ge oss en liten eh, fem stjärnor, det vill säga betygsätt oss på iTunes eller den, någon annan eh, poddställe där du lyssnar på oss, så ha en god helg så ses vi om två veckor, helt enkelt